І поцілував її у волосся щоку та кутик губ, відчуваючи, що і сам заряджається якоюсь новою енергією в ситуації, коли, здавалося, вже використані всі можливі засоби. Юлія підвелася швидко і на диво рішуче. Поклавши пістолет до кашені і ще раз глянувши на нього, вона поставила ногу на найнижчу сходинку і відштовхнулася від землі. Його кроки Сергій почув майже одразу, тому коли Юля ступила на наступну сходинку, він уже обертався до чорного зяючого отвору коридору. Щось стиснулося всередині, коли, заклавши руку за спину, висмихнув кирку Застромлену за ремінь штанів. На тлі отвору з'явилася пляма з обрисами людської постаті. У першу мить коли слабке світло його ліхтаря вихоплювало ворога з темряви, здавалося, наче він без голови, але в наступну Сергій побачив очі, точніше прорізи для очей у чомусь накинутому, що ховало всю постать разом з головою. Він був набагато вищий і могутніший за Сергієм. Волочезні чоботи розкидали поле довгої накидки з чогось схожого на мішковину. З-під накидки виглядав білий шовк та мережево. На поясі цей убір був перев'язаний грубезною мотузкою. Щось чорне матово блиснуло у двох величезних прорізах на місці очей. Звук схожий на сміх, жахливий, від якого кров стине в жилах, виривався невідомо звідки. Піднялася рука, озброєна кривим та довгим і ржавим ножем. Як не намагався сконцентруватися Сергій, устиг лише зігнути ноги в колінах, відчувши нестепний біль у суглобі. А далі все сталося, наче поза його розумінням, автоматично. В удар киркою, спираючись на здорову ногу, він вклав усі сили. Але рука натомість сама зустріла міцну перешкоду. І Сергій відчув, як молоток виривається з неї і летить у темряву коридору, а не менш грізна зброя, Спрямовуються в його тіло. Блок проти ножа не спрацював повною мірою, кулак відчув зіткнення, і ті ж митті щось різонуло вздовж боку. Захоплюючи руку, що вразила його, Срій уже падав на одне коліно, розвертаючи спиною до ворога, натягуючи його на себе. Але той виявився надто потужним, щоб мелькнути ногами догори і вкарбуватися спиною у каміння. Кидок не вдався. Ворог встояв, лише зігнувшись, і тепер обхоплював його другою рукою над челищатами за шию. З усіх сил Сергій намагався не випустити його руку з ножем за яку вчепився обома своїми, розуміючи, що інакше це означатиме кінець. Шию стискало. Він відчув брак повітря і морок в очах. Зібравшись, Сергій смикнувся вперед, намагаючись вгадати, де знаходиться нога супротивника і підбити її власною ногою. На щастя це вдалося. І коли той мить втратив рівновагу, Сергій уже напівзадавний, такий зміг провести кидок. Тіло ворога перевалилося через нього якось боком з натугою, не випускаючи його шиї зі страшних обіймів. Утримуючи й далі його руку з ножем, Сергій спробував вислизнути з цих обіймів головою, на якій була казка. Шлейка її трісла, і він таки видер голову, залишаючи пластмасову каску в дужих лапах. І відразу все потонуло в темряві, адже порвався провід, пропущений під одягом, який йшов до ліхтаря. Тепер все залежало від руки з ножем, котру якимось дивом і досі утримував Сергій, Адже супротивник бачив у темряві, і єдиним порятунком від смертельних ударів було володіння цією рукою. Сергій втягнув голову в плечі автоматично, і удар другої руки супротивника, яка вже викинула казку, лише ковзнув по його скроні, не знати яким чуттям. Сергій відчув новий замах. Залишалося одне сподівання провести якийсь больовий прийом, що скував би супротивника, який був значно сильнішим. Вони впали, і Сергій опинився внизу. Вільною рукою ворог знову схопив його шию і тепер таки видер свою озброєну руку. Махнувши ногами, Сергій спробував скинути важке тіло з себе, але чоботи лише ковзнули по плечах супротивника, а в наступну мить важкий удар у щелепу затьмарив його свідомість. В останніх її проблисках Сергій підняв руки, відчуваючи, що захиститися від ножа Тепер немає шансів, і раптом постать ворога, що сидів на ньому, наче проступила на тлі темряви так, ніби за його спиною з'явилося світло. Побачивши цей силует на якусь мить затьмареними очима, Сергій, однак, не встигав розібрати кудись прямовий ця ніж, коли пролунав постріл І майже одночасно кулак ворога, Що стискав зброю, Ковзнув по його лобі, алезо голосно Скреготнуло обкаміння Біля самого вуха. Упершись колінами в спину, Сергій скинув його з себе. Юлія стояла позаду на двох нижніх сходинках обличчям до них, тримаючи пістолет перед собою. Кремезна постать підводилася, відступаючи в темряву.